Маю запитання», – перебив я його. «А як щодо Бенедикта? Знаю, що йому дуже подобалось у себе в Авалоні, але якби над Амбером нависла справжня загроза...» «Так», – кивнув він, – «саме з цієї причини частина нашого плану полягала в тому, що Бенедикта потрібно зайняти власними проблемами». Я пригадав про напади пекельних дів, що пліндрували Бенедиктів Авалон. Подумав про обрубок замість його правиці. Розкрив рот, аби знову щось сказати, але Бранд підвів руку дозволь мені завершити так, як я вважаю за потрібне, корвіне. Чудово розумію, про що ти думаєш під час моєї розповіді. Відчуваю у твоєму серці біль подібний до мого власного. Так, я знаю все це і багато іншого. Його очі дивно спалахнули. Коли він узяв іще одну цигарку і запалив її від недопалка. Глибоко затягнувся нею і на видиху заговорив знову. Через це рішення я остаточно розсварився зі своїми спільниками. Розумів, ризик настільки великий, що під загрозою опиниться сам Амбер. Я порвав з ними. Кілька секунд він видивлявся у дим, а тоді продовжив. Однак усе надто ускладнилося, щоб я міг просто піти геть. Я мав виступити проти них, щоб захистити і Амбер, і себе. Було надто пізно приставати на бік Еріка. Він би не захищав мене навіть якби міг. До того ж я був певен, що він програє. Саме тоді я вирішив скористатися кількома новими здібностями. Мене часто цікавили дивні стосунки між Еріком і Флорою, яка сиділа в тіні земля, і вдавала, нібито їй там страшенно подобається. Я підозрював, що в нього можуть бути якісь справи, а Флора – його агент. Попри те, що я не міг прямо підійти до Еріка і розпитати про все, що мене цікавило, збагнув, що буде нескладно провести розслідування, і з'ясувати, чому Флора ж там сидить. Так я і вчинив. Але події закрутилися швидше. Мої союзники зацікавилися, де це я вештаюсь. Коли я відшукав тебе і електрошоком повернув трохи спогадів, Ерік дізнався від Флори, що раптом щось пішло не так. і Як наслідок обидві сторони кинулися мене розшукувати. Я вирішив, що твоє повернення розіб'є всі плани – дасть мені змогу вислизнути з пастки і змінить розташування сил. Ерікові претензії на трон знову стануть туманними Три... ти отримаєш власних прихильників, мої спільники втратять мету своїх маневрів, а ти не забудеш віддячити мені за допомогу, але ти втік з лікарні портер, і ось тоді все остаточно ускладнилось. Як я потім дізнався, тебе розшукували всі, що правда з різних причин. Одначе, мої колишні спільники мали величезну перевагу. Вони з'ясували, що відбувається, знайшли тебе і першими дісталися до тебе. Очевидно, що був дуже простий спосіб зберегти для них статус скво, який би давав їм змогу і далі зберігати перевагу. Блейз вистрілив, відправивши тебе в озеро разом з твоєю машиною. Я прибув якраз тоді, коли це все відбувалося. Він миттю втік, адже гадав, що справу зроблено. Я витягнув тебе. Ти ще не зовсім помер, тож я почав надавати тобі першу допомогу. Пригадую, як це було жахливо, не знати, чи подіяли лікування, чи ти прокинешся як кор він, чи як корі. А як це дратувало потім, залишатися в незнанні. Коли прибула допомога, я накивав п'ятами. Згодом мої спільники піймали мене і запроторили туди, де ви мене знайшли. Решту історії ти знаєш. Не все. Тоді зупини мене, коли дійдемо до відомої тобі точки. Я й сам дізнався все постфактум. Ерікова група прочула про аварію, встановила місце твого перебування і перевела тебе в приватну клініку. Там ти був би у безпеці, а ще під наркозом. Отже, в безпеці були і вони. Навіщо Ерік захищав мене, якщо моя присутність могла поламати його плани? До того часу вже семеро з нас – Знали, що ти живий. Надто багато. Запізно було робити те, що йому хотілося. Він досі намагався пом'якшити ефект від татових слів. Якби з тобою щось трапилося, доки ти в його владі, це миттєво перекрило б йому шлях до трону. Якби Бенедикт почув про таке або Джерард – ні. Він би такого не вчинив. Пізніше так, але раніше – ні. Той факт, що всі знали – ти живий, змусив його діяти рішучіше. Ерік призначив дату коронації і подбав, щоб до її проведення ти не з'являвся тут. Як на мене, він діяв надто квапливо, але зрештою вибору особливого в нього не було. Гадаю, ти знаєш, що трапилося далі. Бо це трапилося з тобою. Я приєднався до Блейза якраз тоді, коли він нападав. Невдало вийшло. Він знизив плечима. Насправді, якби ви виграли, то, може, тобі вдалося б щось зробити з Блезом? Але насправді в тебе не було шансів. З цієї миті я припиняю розуміти їхні мотиви, однак мені здається, що весь той напад насправді був фальшивкою. Чому? Кажу ж, не знаю. Ерік уже опинився в руках у них, тож нападати не було необхідності. Я похитав головою, забагато всього надто швидко. Більшість сказаного здавалося правдоподібним, якщо відкинути упередження оповідача і все ж. «Не знаю», – почав я. «Звісно», – сказав Брант. «Але якщо запитаєш, я тобі скажу, хто був третім членом вашої групи». «Зрозуміло ж, та сама людина, яка й штрикнула мене ножем. Спробуєш здогадатись?» «Просто скажи». «Фіона. Увесь план був її ідеєю. А чому ти відразу не сказав про це? Бо ти не висидів би тут достатньо довго, щоб дослухати кінця історії». Ти б зірвався, щоб побігти і затримати її. Дізнався б, що вона зникла, підняв би всіх решту, розпочав розслідування і втратив би чимало безцінного часу. Досі можеш зробити це, але принаймні тепер я розповів достатньо, аби переконати тебе, що добре розумію про що йдеться. А тепер, коли кажу тобі, що час – це головне, маєш вислухати продовження моєї історії. І якомога швидше, і якщо хочеш, щоб вамбера були... Хоча б якісь шанси. Краще послухай, ніж ганяйся за божевільною дамочкою. Я вже майже підвівся зі стільця. Її переслідувати не треба? Уточнив Губранда. Та біси з нею, принаймні зараз. У тебе є більше проблеми, краще знову сідай. Так я і зробив.